в кімнату, щоб дізнатися, що сталося. Я говорив їм, що не хочу помирати, але я знаю, що це трапиться зі мною, і просив їх, щоб вони, якщо це можливо, врятували мене. Моя мати заспокоювала мене, кажучи, «Ні, просто це шлях, яким ми всі підемо, всі з цим зустрінемося». Вона говорила, що всі ми повинні йти туди поодинці, і коли прийде час, всі ми повинні зробити це добре. Через багато років після того, як моя мати померла, я говорив про смерть з моєю дружиною. Я, як і раніше, боявся цього. Я не хотів, щоб вона приходила. Але після цього досвіду я не боюся смерті. Це відчуття зникло. Я більше не почуваюся жахливо на похоронах. Я навіть у якомусь сенсі радий за померлих, бо знаю, де перебувають ті, які померли. Я вірю в те, що Господь послав мені цей досвід, щоб я таким чином дізнався про смерть. Звичайно, мої батьки заспокоювали мене, але Господь показав мені це, чого вони, звісно, зробити не могли. Тепер я не обговорюю цю тему. Але я знаю про це, і я абсолютно спокійний. Тепер я не боюся померти». Це не означає, що смерть для мене бажана, або що я хочу померти просто зараз. Я не хочу цього, тому що я вважаю, що повинен жити тут. Але я не боюся смерті, тому що я знаю, куди піти після того, як залишу цей світ, оскільки я вже був там раніше. Остання... Що сказало мені світло перед тим, як я повернувся у своє тіло назад до життя, було, якщо висловити це коротко, «Я повернуся до тебе». Воно говорило мені, що зараз я буду повернути назад до життя і житиму, але буде час, коли ми з ним знову зустрінемося, і що тоді я справді помру. Тож я знаю, що знову зустрінуся з цим світлом, із цим голосом, але я не можу сказати, коли це станеться. Я думаю, що це буде дуже схоже на те, що я пережив, але все буде краще, оскільки я тепер знаю, що на мене чекає, і я не буду так збентежений, як тоді. І все ж, я не думаю, що мені захочеться повернутися туди найближчим часом. Я хочу ще багато чого зробити в цьому світі. Як видно з наведених прикладів, основна причина, через яку смерть перестає бути чимось страхітливим, полягає в тому, що людина, яка пережила подібний досвід, уже не сумнівається в тому, що життя не припиняється зі смертю тіла. Причому для такої людини це вже не абстрактна можливість, а факт з її власного досвіду. Давайте розглянемо концепцію анігіляції – яку ми обговорювали на самому початку книги. Згідно з цією концепцією, смерть представляється у вигляді засинання або забування. Люди, які пережили смерть, рішуче відкидають таке порівняння. Вони пропонують аналогії, згідно з якими смерть є перехід з одного стану в інший або вихід свідомості на вищий рівень буття. Одна жінка, яка бачила своїх рідних, що з'явилися зустріти її під час смерті, порівнює смерть із поверненням додому. Інші кажуть, що смерть подібна до якоїсь приємної події, наприклад, пробудження, закінчення школи або звільнення з в'язниці. Дехто каже, що ми не вживаємо слово «смерть» тому, що ми завжди прагнемо уникнути її. «Що стосується мене, то це абсолютно невірно. Я думаю, що якби ви пережили те ж саме, що і я, то ви би серцем знали, що немає іншої такої ж прекрасної речі, як смерть. Ви просто переходите з одного стану в інший, як, скажімо, зі школи в коледж». «Життя подібне до тюремного ув'язнення». Але в цьому стані ми просто не розуміємо, якою в'язницею є для нас наше тіло. Смерть, подібна до звільнення, виходу з в'язниці, це, мабуть, найкраще, за чим я міг би її порівняти. Навіть ті люди, які дотримувалися до цього тих чи інших традиційних поглядів на природу посмертного існування, після свого зіткнення зі смертю, в якомусь сенсі починають до цього ставитися по-іншому. Я не зустрів жодної людини, яка б у своїй розповіді описувала поширену міфологічну картину посмертного буття. Жоден не згадував про небеса, зображувані на карикатурах, з перлиною брамою, вулицями, вимощеними золотом і крилатими янголами, що грають на арфах. Так само нічого не йшлося про пекельне полум'я та чортів із вилами. Тож у більшості випадків модель посмертної нагороди покарання була відсутня, або ж відкидалася навіть тими, хто до цього зазвичай думав у рамках таких понять. На превеликий подив вони виявляли, що навіть тоді, коли в присутності істоти, що світиться, демонструвалися їхні безсумнівно жахливі їх гріховні вчинки, вони не відчували з її боку жодної люті чи гніву, а лише одне розуміння і навіть гумор. Одна жінка розповідає, що під час цього фільму про її життя в присутності істоти, що світиться, вона бачила кілька сцен, під час яких вона не виявила любові, а один лише егоїзм. Проте вона каже, «Його, тобто істоти світла, ставлення до цих епізодів, коли ми дійшли до них, Просто зводилося до того, що ті події були для мене уроком. Замість згаданої нами старої моделі, багато хто ніби приходить до нової моделі, до нового розуміння сутності потойбічного світу. Згідно з цим новим поглядом, той світ є не одностороннім судом, а, скоріше, спільним розвитком у напрямку максимального саморозкриття. Самореалізації, розвиток душі, особливо щодо духовних здібностей, до любові та пізнання, не припиняється зі смертю тіла. Навпаки, він триває і по інший бік нашого буття, можливо, вічно або, принаймні, протягом якогось періоду, причому з такою поглибленістю, про яку ми можемо тільки здогадуватися, ніби крізь тьмяне скло. Підтвердження. Природно виникає питання: чи є які-небудь інші свідчення, незалежні від описів, які дають люди, які пережили смерть, які підтверджували б реальність того, що ми називаємо досвідом смерті? Багато людей повідомляють про те, що коли вони були поза своїм тілом, вони бачили події, що відбуваються у фізичному світі. Чи підтверджуються які-небудь із цих повідомлень іншими свідками, щодо яких відомо, що вони були присутні поруч? Щодо досить великої кількості випадків, на це запитання можна відповісти абсолютно ствердно так. Ба більше, описи подій, які містяться у свідченнях людей, що пережили позатілесний досвід, вирізняються досить великою точністю. Кілька лікарів говорили мені, що вони просто не в змозі зрозуміти, яким чином пацієнти, які не мають жодних медичних знань, могли так детально і правильно описати процедуру реанімації, тоді як лікарі, які проводили реанімацію, точно знали, що пацієнти мертві. У кількох випадках пацієнти розповідали мені про те, з яким подивом зустрічали лікарі та інші люди їхні розповіді про те, що відбувалося навколо, поки вони були мертві. Так, наприклад, одна дівчина розповідала, що поки вона була мертва і перебувала поза своїм тілом, вона пройшла в іншу кімнату, де вона побачила свою старшу сестру, яка плакала і шепотіла: О Кеті, будь ласка, не вмирай. Пізніше її сестра була вкрай здивована, коли Кеті розповіла їй, де вона її бачила і що та. Сестра говорила в цей час. У двох наступних уривках описуються подібні події. Після того, як усе вже було позаду, лікар сказав мені, що моє становище справді було безнадійним. Я сказала йому, так, я знаю про це. Він сказав, ну звідки ти можеш знати? На це я відповідала. Я можу розповісти вам усе, що відбувалося. Він не повірив мені, і я почала розповідати все, як було від того моменту, коли я перестала дихати, і до того часу, коли я ніби ходила навколо палатою. Він був буквально шокований, коли дізнався, що я знаю про все, що сталося. Він абсолютно не знав, що сказати, але потім він ще кілька разів приходив до мене і розпитував мене про це. Коли я прийшов до тями після нещасного випадку, поруч зі мною був мій батько. Я вже навіть не прагнув дізнатися, яку я отримав травму, або що трапилося, або що думають лікарі про мій стан. Усе, що я хотів, це розповісти про пережитий мною досвід. Я розповідав моєму батькові, хто витягав моє тіло з дому, і навіть про те, якого кольору був одяг цієї людини про те, як вони мене понесли, і про все, що в цей час говорили люди, які перебували там. Батько сказав мені, «Так, усе це було насправді. Однак моє тіло в той час уже забрали, і я ніяк не міг нічого ні бачити, ні чути, якби не перебував поза своїм тілом». Нарешті, у кількох випадках, я зміг отримати належні свідчення, що підтверджують ті чи інші події – які мали місце від інших осіб. Однак при оцінці цих незалежних повідомлень виникають деякі складнощі. По-перше, у більшості випадків події, що підтверджують це, засвідчувалися тільки самими людьми, які пережили вмирання, або, у кращому разі, одним-двома близькими друзями чи родичами. По-друге, навіть у найбільш вражаючих, добре підтверджених випадках, які мені вдавалося зібрати, я давав обіцянку не відкривати дійсних імен. Але навіть якби я міг це зробити, я не думаю, що такі підтверджувальні розповіді, зібрані вже після самого випадку, могли би бути доказом з огляду на причини, про які буде сказано в заключному розділі. Ми підійшли до кінця завершального огляду тих стадій подій, які переживають ті, хто помирає під час їхнього досвіду смерті. Я хочу на завершення цього розділу навести уривок з одного свідчення, яке містить більшу частину тих епізодів, які обговорювалися вище. Крім того, у цій розповіді є один унікальний момент, про який раніше нічого не говорилося. Істота світла заздалегідь говорить людині про неминучу смерть, але згодом вирішує зберегти їй життя. У той час, коли воно сталося, я страждав на жорстокі напади бронхіальної астми та емфіземи. Такі напади в мене бувають зараз. Одного разу під час сильного нападу кашлю я, очевидно, пошкодив хребець у нижній частині хребта. Через кілька місяців я був на консультації у групи лікарів у зв'язку з болем, що почався в мене. Нарешті один із них направив мене до нейрохірурга, доктора Ватта. Він оглянув мене і сказав, що мені негайно треба лягати в лікарню. Я погодився, і мене помістили в машину для перевезення. Доктор Ватт знав, що в мене хворі легені, тому він запросив фахівця з легеневих захворювань, який сказав, що анестезіолог доктор Коулман – буде присутній як консультант, на випадок, якщо доведеться давати наркоз. Таким чином, фахівець-лікар готував мене протягом двох тижнів, після чого передав мене у відання доктора Колемана. У понеділок доктор Колеман нарешті погодився на операцію, хоча він був дуже стурбований моїм станом. Вони призначили операцію на наступну п'ятницю. У понеділок увечері я заснув і спокійно проспав усю ніч. Але рано вранці у вівторок я прокинувся від страшного болю. Я повертався з боку на бік, щоб зайняти зручніше положення. Якраз у цей момент з'явилося світло в кутку кімнати під стелею. Це була просто світла куля, схожа на м'яч, не надто велика, не більше... 12-15 дюймів у діаметрі. І щойно вона з'явилася мною, заволоділо дивне відчуття. Я не можу назвати його відчуттям жаху. Ні, це було не так. Це було відчуття повного миру і неймовірного полегшення. Я побачив руку, яке світло простягнуло мені. Щойно воно зробило це, я відчув... Як мене щось витягує, і що я залишаю своє тіло. Я озирнувся і побачив, що лежу на ліжку, тоді як я продовжував рухатися стелою кімнати. Тепер, коли я залишив своє тіло, я набув тієї ж самої форми, що і світло. У мене було відчуття... Я буду вживати свої власні слова для опису всього цього, оскільки я ніколи не чув, щоб хто-небудь говорив про щось подібне. Що це була форма, безумовно, духовної природи. Це не було тілом, скоріше, просто клуб диму або пари. Це виглядало майже як хмарка сигаретного диму якою ми її бачимо в той момент, коли вони пливуть біля лампи. Утім, ця форма була забарвлена. Я розрізняв помаранчевий, жовтий і ще не дуже чітко індиго та блакитний. Ця духовна сутність не мала форми, подібної до форми тіла. Вона була більш-менш округлою, але в неї було те, що я буду називати «руками». Я пам'ятаю це тому, що коли світло спустилося до мене, я міг взяти його простягнуту руку своєю рукою. Водночас долоня й рука, що належать моєму тілу, залишалися нерухомими. Я міг бачити їх, коли піднімався до світла. Але тоді, коли я не користувався цими духовними руками, мій дух знову набував «Кулястої форми. Отже, я був притягнутий у те саме місце, в якому перебувало світло, і ми почали рухатися крізь стелю та стіну палати в коридор, потім через коридор униз, поверхами, і так до нижнього поверху лікарні. Ми без жодних зусиль проходили двері та стіни. Вони ніби просто розступалися перед нами» коли ми до них наближалися. Усе виглядало так, ніби ми подорожували. Я знаю, що ми рухалися, проте швидкість була не надто великою. У якийсь момент я раптом зрозумів, майже миттєво, що ми досягли після операційної палати. До цього я навіть не знав, де розташована ця палата в цій лікарні. Але ми були там» я знову перебував під стелею кімнати, у кутку. Я бачив лікарів і сестер, які ходили у своїх зелених халатах, бачив ліжка, що стояли там. Ця істота, світла істота, сказала, вірніше, показала мені. «Ось де ти будеш, коли тебе привезуть після операції. Тебе покладуть вон на те ліжко». Але ти не прокинешся, ти не будеш нічого знати, що відбувається з тобою відтоді, як тебе помістять в операційну і доти, доки я не прийду по тебе через деякий час. Я не хочу сказати, що все це було сказано словами, це не був чутний голос, тому що в такому разі ті, хто перебував у кімнаті, чули б його, але цього не було. Це було щось більше, ніж просто моє власне уявлення. Усе це було так жваво, що я не можу сказати, що не чув цього або не відчував. Це було щось абсолютно певне, передане мені. У той час, коли я був у цій духовній формі, я набагато швидше сприймав усе, що я бачив, порівняно зі звичайним станом. Я був дуже здивований. Ось те, що він хоче показати мені. Я миттєво розумів усе, що він мав на увазі. Це безсумнівно було саме так. Я бачив ліжко, яке було одразу праворуч, як увійдеш до палати. Я розумів, що це саме те ліжко, на якому я лежатиму, і що він показує мені все це з певною метою. Потім він сказав мені навіщо. Він показав мені все це тому, що не хотів, щоб я боявся того моменту, коли мій дух вийде з тіла, але він хоче, щоб я знав, що чекає на мене. Він хотів переконати мене, щоб я не боявся, тому що він прийде до мене не одразу, що спочатку я муситиму пройти через інші відчуття, але що він охоронятиме мене і врешті-решт буде зі мною. Одразу ж після того, як я приєднався до нього для цієї подорожі, до післяопераційної, і сам став духом, ми в певному сенсі злилися в одне ціле, але водночас ми були й окремі. Але наскільки я міг судити, він повністю панував. Навіть тоді, коли ми проходили крізі стіни і стелі, здавалося, що ми такі єдині що ніяка сила не могла б відокремити мене від нього. Водночас збереглося відчуття миру, спокою і ясності, якого я ніколи не відчував раніше. Отже, після того, як він сказав мені все це, він повернув мене назад у мою палату. Я побачив моє тіло, яке все ще лежало в тому положенні, в якому я його залишив, і тієї ж миті увійшов у нього. Я вважаю, що був поза моїм тілом хвилин п'ять або десять. Але звичайний перебіг часу не має нічого спільного з тим станом. Я навіть не пам'ятаю, чи думав я про це в той час. Зараз усе це для мене так дивно. Усе це було так жваво і реально. Більш реально, ніж у звичайному житті. Наступного ранку... Я вже зовсім одужав. Коли я голився, я помітив, що мої руки не тремтять, Але це було протягом шести або восьми тижнів до цього. Я знав, що помру, але це не засмучувало мене і не лякало. Я не думав, скажімо, щоб мені такого зробити, щоб уникнути цього. Я був готовий. У четвер день, тобто за день до операції, я був у своїй палаці, коли мною оволоділо занепокоєння. У нас із дружиною був син, і ми ще взяли на виховання племінника, з яким у нас було досить багато клопоту, тож я вирішив написати одного листа дружині і іншого племінникові та викласти в них те, що мене турбувало» і заховати листи так, щоб їх можна було знайти тільки після операції. Після того, як я списав дві сторінки листа до дружини, вийшло так, наче в мені щось відкрилося, щось... а. я залився сльозами. Уперше я ридав так сильно... Я боявся, що своїми риданнями я привернув увагу сестер, і вони прибіжать дізнатися, що сталося. Але я не чув, щоб відчинялися двері. Цього разу я знову відчув його присутність. Але цього разу я не бачив ніякого світла. До мене тільки доходили думки або слова, як раніше. Він говорив мені, «Джек, чому ти плачеш?» Я думаю, що тобі буде добре зі мною. Я відповів, «Так, я плачу. Я дуже хочу йти до тебе». Голос запитав, «Тоді чому ж ти плачеш?» Я відповів, «У нас досить складні стосунки з племінником, ви знаєте, і я боюся, що моя дружина не знатиме, як його виховувати». Я намагався передати словами те, що я відчував, як мені хотілося допомогти дружині виховувати його. Я також говорив про те, що моя присутність могла б усе поставити на місце. Після цього до мене прийшли думки від цієї істоти. Оскільки ти просиш за іншого і думаєш про інших, Джек, я допоможу тобі в цьому. Ти житимеш доти, доки твій племінник не стане дорослим чоловіком. Я перестав плакати і порвав написаний лист, щоб дружина випадково не знайшла його. Того вечора до мене приходив доктор Колеман і говорив мені, що попереду чимало труднощів із наркотизацією, щоб я не дивувався, якщо під час операції я прокинуся і побачу себе в оточенні, Шлангів, труп, машин тощо. Я не говорив йому нічого про мій досвід. Тому я просто кивнув і сказав, що візьму до відома все сказане ним. Наступного ранку мене оперували. Операція зайняла багато часу, але пройшла успішно. Коли я прийшов до тями, біля мене був доктор Колеман. Я сказав йому, я точно знаю, де я зараз перебуваю. Він запитав, «На якому ви ліжку? Я сказав, «На тому, яке перше праворуч, як вийти з холу». Він розсміявся, але, звісно, подумав, що я розмовляю, будучи в стані наркозу. Я хотів розповісти йому про те, що зі мною сталося. Але якраз у цей момент увійшов доктор Ват і запитав, «Він прокинувся? Що ви хочете зробити?» Доктор Колеман відповів: Це було за межею моїх можливостей. Я ніколи в житті не був так вражений, як зараз. Я був тут з усім своїм обладнанням, але йому все це було не потрібно. Коли я зміг піднятися з ліжка і оглянути кімнату, я побачив, що я був на тому самому ліжку, яке мені показувало світло кілька днів. Тому. Це сталося три роки тому, але я все пам'ятаю так само жвабою, як і тоді. Це найфантастичніша річ у моєму житті, і я дуже змінився після цього. Я розповідав про це тільки моїй дружині, моєму братові, моєму пастору, і ось тепер вам. Я не прагну до того, щоб зробити якийсь радикальний засув у вашому житті, і я не хочу хвалитися. Просто після цього випадку в мене більше немає жодних сумнівів. Я знаю є життя після смерті. Паралелі. Події різних стадій вмирання, щоб сказати, найскромніше, дещо незвичайні. Звідси моє здивування, коли протягом. Низки років я натрапляв на велику кількість паралельних свідчень. Ці паралельні свідчення трапляються в стародавніх або високоезотеричних писаннях абсолютно різних цивілізацій, культур, районів. Біблія. У нашому суспільстві Біблію найбільше читають і обговорюють у книжках, що стосується питань про духовну сутність людини і життя після смерті. Але загалом Біблія дуже мало говорить про події, що настають після смерті, і про природу потойбічного світу. Це стосується головним чином Старого заповіту. Згідно з думкою деяких вихівців зі Старого заповіту, тільки два тексти в усьому Старому заповіті говорять про життя після смерті. Ісая «Оживуть мертві твої, повстануть мертві тіла». Підведіться, тріумфуйте, повалені в поросі, бо роса твоя роса рослин і земля вивергне мерціва. Дії і багато хто з тих, хто спить у поросі землі, прокинеться, одні для життя вічного, а інші для вічної ганьби й презирства. Зверніть увагу на те, що в обох текстах. Йдеться про воскресіння фізичного тіла, і фізична смерть в обох випадках порівнюється зі сном. З попереднього розділу випливає, що дуже мало людей намагалися описати зі специфічної біблійної точки зору те, що трапилося з ними після смерті. Треба пам'ятати, наприклад, що одна людина ототожнювала темний прохід, через який вона проходила в момент смерті з біблійною долиною тіні смертної. Двоє згадали слова Ісуса «Я є світло світу». Мабуть, на підставі цих слів вони визначили світло, яке зустріли, як зустріч з Ісусом. Один із них сказав мені, «Я нікого не бачив у цьому світлі, але для мене це світло було Христом». Його свідомістю, Його єдністю з усіма речами, Його всеосяжною любов'ю. Я думаю, що Ісус буквально говорив про це, коли казав, що Він – світло світу. До того ж, я натрапив наявні паралелі, яких ніхто з опитаних ще не цитував. Найчудовіша паралель є в писаннях апостола Павла. Він переслідував християн, до свого знаменитого видіння і одкровення дорогою в Дамаск. Дії. Серед дня на дорозі я побачив у государе з неба світло, що перевершувало сонячне сяйво, яке засяяло мене і тих, хто йшов зі мною. Усі ми впали на землю, і я почув голос, що говорив єврейською мовою Павле, Павле, що ти гониш мене? «Важко тобі йти проти рожна». Я сказав, «Хто ти, Господи?» Він сказав, «Я Ісус, якого ти гониш. Але встань і стань на ноги твої, бо я для того і з'явився до тебе, щоб поставити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і що я відкрию тобі». Тому, царе Агрипо, я не став проти небесного водіння, коли він так захищався, Фест гучним голосом сказав «З ти, Павле, велика вченість доводить тебе до божевілля». «Ні, високоповажний Фест», – сказав він, – «я не божеволію, але кажу слова істини і здорового глузду». Цей епізод нагадує про деякі зустрічі з істотою світла тих людей, які пройшли через клінічну смерть. По-перше, істота наділена особистістю, хоча фізичної форми не видно, і голосом, який ставить запитання і від якого виходять настанови. Коли Павло пробує розповісти про свої видіння, над ним сміються і знущаються, називаючи його божевільним. Проте видіння змінило перебіг усього його життя. Він відтоді став провідним проповідником християнства і вів життя сповнене любові до людей. Треба відзначити її відмінності. Під час свого видіння Павло не був близький до смерті. Слід зазначити, що Павло був настільки засліплений світлом, що не міг бачити протягом трьох днів. Це протилежно до наших свідчень, згідно з якими світло, що зустрічало вмираючих, Хоча й було неймовірно яскравим, але жодною мірою не засліплювало їх і не заважало їм бачити те, що відбувалося навколо. В обговоренні посмертного життя апостол Павло відповідає, що за тіло матимуть мертві. Перше послання Корінфянам «Але, скаже хто-небудь, як мертві воскреснуть і в якому тілі прийдуть?» безрозсудний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи інше яке. Але Бог дає йому тіло, як хоче, і кожному насінню своє тіло. Так і під час воскресіння мертвих сіється в тлінні повстає в нетлінні, сіється в знищенні, повстає у славі, сіється в немочі, повстає в силі, сіється тіло душевне, повстає тіло духовне, є тіло душевне, є тіло духовне. Кажу вам таємницю, не всі ми помремо, але всі змінимося раптом в одну мить, За останньої сурми, Бо, зазвучить, і мертві воскреснуть нетлінними, А ми змінимося. Цікаво відзначити коротке зауваження Павла Про природу духовного тіла, Яке чудово узгоджується з повідомленнями тих, Хто опинився поза своїм фізичним тілом. У всіх випадках – Підкреслюється нематеріальність духовного тіла, відсутність фізичної субстанції. Павло, наприклад, каже, що в той час, як фізичне тіло було покаліченим, духовне тіло було ціле. Є й інший приклад, у якому духовне тіло не мало віку, тобто не було підвладне часу. Платон Філософ Платон, який був одним із найвидатніших мислителів, жив в Атенах з 428 до 348 років до нашої ери. Він залишив нам 22 філософських діалоги, більшість з яких охоплює вчення його вчителя Сократа і кілька листів. Платон твердо вірив у необхідність розуму і логічного мислення для досягнення істини і мудрості. Крім того, він був великим ясновицем, який говорив, що повна істина приходить як містичне откровення і внутрішнє осяяння. Він вважав, що існують плани і розрізи реальності, в яких фізичний світ може бути зрозумілий тільки по відношенню до інших вищих планів реальності. Відповідно, він був зацікавлений головним чином свідомою частиною людини, її душею, і розглядав фізичне тіло лише як тимчасову оболонку душі. Зрозуміло, що він розмірковував і про долю душі після фізичної смерті. Твори Платона сповнені описів смерті, які нагадують ті, про які йшлося в попередньому розділі. Платон визначає смерть як відділення внутрішньої частини живої істоти, тобто душі, від її фізичної частини, тобто тіла. Більше того, ця внутрішня частина людини менш обмежена, ніж її фізичне тіло. Платон вказує на те, що час є елементом лише фізичного, чуттєвого світу. Інші явища вічні – і чудова фраза Платона про те, що те, що ми називаємо часом, є лише рухливий, нереальний відсвіт вічності. У багатьох уривках Платон обговорює, як душа, відокремлена від тіла, може зустрічатися і розмовляти з душами інших, як вона переходить від фізичної смерті до наступного етапу існування, як на новому етапі її опікують духи, що бережуть. Він згадує про те, що люди можуть бути зустрінуті в годину смерті човном, який перевезе їх на інший берег їхнього посмертного існування. У Федоні в драматичній інтерпретації висловлена думка, що тіло є в'язницею душі, і що смерть є звільненням із цієї в'язниці. У першому розділі Платон визначає вустами Сократа стародавню точку зору на смерть як на сон і забуття, але робить він це тільки для того, щоб остаточно відмовитися і змінити хід міркувань на 180 градусів. Згідно з Платоном, душа приходить у людське тіло з вищого і священнішого світу. Народження є сон і забуття, оскільки душа, народившись у тілі, переходить із глибокого пізнання до нижчого і забуває істину, яку знала вперед в житті. Смерть, навпаки, є пробудженням і спогадом. Платон зауважує, що душа, відокремлена від тіла, може думати і міркувати більш ясно, ніж раніше, і розрізняти речі набагато ясніше. Ба більше. Після смерті душа постає перед суддею, який показує людині справи, як добрі, так і погані і змушує душу дивитися на них. У Десятій книзі Республіки ми зустрічаємося з найцікавішими фактами. Тут Платон розповідає міф про Ера, грецького солдата. Ер бився в битві, в якій безліч греків було вбито, і коли співвітчизники прийшли прибрати трупи, тіло Ера було серед трупів. Воно було покладено з іншими на жартовник для спалення. Через деякий час його тіло ожило, і Р описує те, що він побачив під час своєї подорожі під землю. Р повідомляє, що коли його душа вийшла з тіла, він приєднався до інших душ, і що там були стежки, які вели від землі до царства майбутнього життя. Тут Р та інші душі були зупинені є судимі якимись священними істотами, які могли одразу побачити все, що душа вчинила за час свого земного існування. Ера, однак, не судили. Інші душі сказали йому, що він має йти назад до людей, щоб повідомити їм, яким є інший світ. Побачивши багато чого, Ер був посланий назад. Він сказав, що він не знає, як він повернувся у своє тіло. Він просто прокинувся на похоронному багатті. Потрібно пам'ятати, що Платон попереджає, що точний опис деталей світу після смерті є в кращому разі ймовірністю. Платон не сумнівається в тому, що ми переживаємо фізичну смерть, але він наполягає на тому, що пояснити майбутнє життя не можна. Тому що ми обмежені своїм фізичним досвідом. Зір, слух, дотик, смак і нюх можуть заплутати нас, наші очі можуть сприйняти величезний предмет маленьким, якщо він розташований далеко. Ми можемо неправильно розчути те, що хто небудь скаже нам тощо. У результаті ми можемо отримати неправильне уявлення про природу речей, наші душі не можуть бачити реальність, поки вони не звільнені від обманів і неточностей фізичних почуттів. По-друге, Платон вважає, що людська мова не здатна прямо висловити справжні реальності. Слово швидше приховує, ніж розкриває справжню природу речей. Це означає, що немає людських слів, які могли б прямо позначити дійсність. Це можна зробити тільки за допомогою аналогії, уміфі та іншими непрямими способами. Тибетська книга мертвих Ця чудова книга складалася протягом багатьох століть із вчень мудреців передісторичного Тибету, що передавалися в усній формі. Вона була нарешті записана у восьмому столітті нашої ери, але навіть і тоді її ретельно приховували, щоб вона не потрапила до випадкових людей. Форма, в якій складена ця книга, визначилася відповідно до цілей, для яких її вживали. По-друге, мудреці, які її складали, розглядали вмирання як мистецтво. Вмирання могло набути належного чи неналежного вигляду, залежно від того, чи була підготовлена людина, щоб добре померти. Читання цієї книги було частиною похоронної церемонії, або її читали вмираючому в останні секунди його життя. Вона здійснювала дві функції. Перша – допомогти вмираючому пережити надзвичайне явище в момент Самого вмирання. Друга – допомогти тим, хто живе, правильно думати про смерть і не затримувати вмираючого своєю любов'ю та емоціями, щоб він міг піти в правильному духовному стані, звільнений від усіх фізичних тривог. Для досягнення цих цілей книга містить розлоги, описи стадій, які душа переживає після фізичної смерті. Співувідношення між різними стадіями смерті разюче схожі на те, про що мені розповідали люди, які пережили клінічну смерть. По-перше, Тибетська книга описує миті, коли душа відділяється від тіла, на якийсь час душа занурюється в забуття і перебуває ніби в порожнечі, але не у фізичній порожнечі, хоча й зберігає свідомість. Вмираючий може чути тривожні і лякаючі звуки, схожі на вітер, і відчувати себе оточеним сірою, каламутною атмосферою. Він дуже здивований тим, що перебуває поза своїм фізичним тілом. Він бачить своїх родичів і друзів, які ридають над його тілом, яке вони готують до поховання. Але коли він пробує відгукнутися – Ніхто не бачить і не чує його. Він ще не усвідомлює, що він мертвий, і він збентежений. Він запитує себе, живий він чи мертвий. І коли він нарешті усвідомлює, що він помер, він не розуміє, куди йти і що робити. Ненадовго він не залишається на тому місці, де він жив. Він помічає, що в нього, як і раніше, є тіло, яке називається сяючим тілом. І складається з нематеріальної субстанції, він може підніматися на скелі, проходити крізь стіни, не зустрічаючи жодної перешкоди. Рухи його абсолютно вільні, де б він не захотів бути, він тієї ж миті з'являється там. Його думки і рухи не обмежені, його почуття близькі до чудесного. Якщо у фізичному житті він був сліпим, глухим або скаліченим, він з подивом відчуває, що його блискуче тіло посилилося і відновилося. Він може зустріти інших істот, які перебувають у такому ж стані. Тибетська книга «Мертвих» описує чисте і ясне світло, від якого виходять тільки любов і співчуття. Книга описує таке ж почуття безмірної радості та спокою, а також щось на кшталт дзеркала, в якому відображається все життя людини і всі її справи, погані та добрі. Істоти, які будять її, бачать її життя в цьому дзеркалі. Жодних хитрощів тут не може бути. Брехати про своє життя стає неможливим. Коротше кажучи... Хоча тибетська книга мертвих містить багато пізніших стадій смерті, про які мені не говорили мої співвітчизники, що живуть у ХХ столітті, між їхніми звітами та цим стародавнім рукописом дуже багато спільного. Еммануель Сведенборг. Сведенборг який жив з 1688 до 1772 років, народився в Стокгольмі. Він був відомий завдяки багатьом статтям з природознавства. Його твори з анатомії, фізіології, психології користувалися визнанням сучасників. Наприкінці життя він пережив духовну кризу, і став розповідати про те, як він увійшов у контакт із духовними явищами потайбічного світу. Його останні роботи дають описи того, що являє собою життя після смерті. Дивовижним є надзвичайний збіг між тим, що він пише, і тим, про що свідчать інші особи, які перенесли клінічну смерть. Светенборг Описує, як він відчував себе, коли зупиняється дихання і циркуляція крові. «Людина не помирає. Вона просто звільняється від фізичного тіла, яке їй потрібне, коли вона була в цьому світі. Людина, коли вона помирає, лише переходить з одного стану в інший». Сведенборг стверджує, що він сам проходив ці ранні стадії смерті і відчував себе поза тілом. «Я був у стані нечутливості щодо відчуттів тіла, тобто майже мертвим, але внутрішнє життя і свідомість залишалися недоторканими, тож я запам'ятав усе, що зі мною відбувалося і що відбувається з тими, хто повертається до життя». «Особливо ясно я запам'ятав відчуття виходу моєї свідомості, тобто духу, з тіла». Светенборг розповідає про те, що він зустрів істот, яких він називає «ангелами». Вони запитували його, чи готовий він померти. «Ці ангели запитали мене, чим була моя думка». І чи була вона схожою на думку тих, хто помирає, які зазвичай думають про вічне життя? Вони хотіли, щоб я зосередився на думці про вічне життя. Однак спілкування Сведенборга з цими духами не було схоже на звичайне земне спілкування між людьми. Це була майже безпосередня передача думок. Таким чином, Тут виключалась можливість неправильного розуміння. Духи спілкувалися зі мною універсальною мовою. Кожна людина після смерті негайно набуває здатності до спілкування цією універсальною мовою, що являє собою властивість духу. Мова ангела або духа звернена до людини Звучить так само виразно, як і звичайна мова людей, але її не чують інші, які перебувають тут же, а тільки той, до кого вона звернена, тому що мова ангела або духа спрямована безпосередньо до свідомості людини. «Щойно померла людина ще не розуміє, що вона померла» тому що вона ще перебуває в тілі, яке багато в чому нагадує її фізичне тіло. Початковий стан людини після смерті схожий на її стан у світі, оскільки вона продовжує залишатися в рамках зовнішнього світу. Отже, вона ще нічого не знає, що перебуває у звичному для неї світі» тому після того як люди виявляються що мають тіло за тими самими ж відчуттями що й у світі у них виникає бажання дізнатися що являють собою небеса і пекло водночас духовний стан менш обмежений порівняно з тілесним сприйняття думки і пам'ять досконаліші а час і простір не є більш обмежувальними обставинами як за фізичного життя. Усі духовні обдарування є більш досконалими. Це стосується як і відчуттів, так і осмислення та утримання в пам'яті. Людина, яка помирає, може зустрітися з духами інших людей, яких вона знала протягом життя. Вони присутні для того, щоб допомогти їй у її переході в інший світ. Духи людей, які відійшли зі світу, порівняно недавно присутні тут. Друзі, вмираючого, впізнають його. Він зустрічається також із тими, кого він знав у земному житті. Померлий отримує від своїх друзів, якщо можна так висловитися, поради, що стосуються його нового стану у вічному житті. Його минуле життя може бути показане йому як видіння. Він згадує кожну деталь минулого, і при цьому не має жодної можливості для брехні або замовчування про що-небудь. Внутрішня пам'ять така, що в неї вписано все до найдрібніших деталей. Все, що людина будь-коли говорила, думала і робила. Все від її раннього дитинства до глибокої старості. У пам'яті людини зберігається все, з чим вона зустрічалася в житті, і все це послідовно проходить перед нею. Усе, що вона сказала і зробила, як при світлі, проходить перед ангелами. Ніщо не залишається прихованим з того, що було в її житті». Усе це проходить, як якісь картини, що представляються у світлі небесного раю. Сведенборг описує також світло Господнє, яке проникає в майбутнє, світло невимовної яскравості, що осяває всю людину. Це світло істини та повного розуміння. Отже, у записах Сведенборга так само, як і в Біблії, і в творах Платона, і в тибетській книзі мертвих, ми знаходимо багато схожості з тим, що пережили наші сучасники, які побували на краю смерті. Питання Зрозуміло, що у читача виникає безліч сумнівів і заперечень. Протягом кількох років Мені доводилося в приватних і публічних обговореннях цього предмета відповідати на безліч запитань. Здебільшого запитання ці були більш-менш схожі між собою, тож я мав змогу скласти перелік тих запитань, які виникають найчастіше. У цьому розділі та в наступному я наведу ці запитання і мої відповіді на них. Чи хочете ви систематизувати ці запитання? «Ні, навіть не пробую. Хочу зайнятися викладанням психіатрії та філософії медицини. Тож будь-які містифікації на цю тему навряд чи сприятимуть досягненню цієї мети. З досвіду я знаю, що кожна людина, яка ставить запитання знайомим, друзям і родичам, які переживали подібні стани, незабаром приходить до того, що її сумніви розсіюються». Чи не є ви фантазером? Як часто відбуваються подібні речі? Я перший маю визнати, що не здатний дати статистичну оцінку цього явища. Але все-таки я маю сказати таке. Я читав публічні лекції на цю тему в найрізноманітніших аудиторіях. І жодного разу не було випадку, щоб хто-небудь потім не з'явився розповісти свою власну історію, а в деяких випадках навіть повідомити її публічно. Звичайно, знайдуться люди, які скажуть, що людина, яка пережила такий досвід, найімовірніше сама би прочитала лекцію на цю тему. Однак у багатьох випадках я помічав, що люди, які пережили такий досвід, навіть не з'являлися на лекцію через її тему. Наприклад, я нещодавно звернувся до групи в 30 осіб. Двоє з них пережили передсмертний досвід і просто прийшли разом з усіма. Жоден із них не знав, заздалегідь, теми моєї бесіди. Якщо передсмертний досвід переживається так часто, як ви кажете, то чому це не обговорюється широко? Є кілька причин. Головним чином відіграє роль той факт, що в наш час усі упереджені проти думки про продовження життя після смерті. Ми живемо в епоху, коли наука і технологія зробили величезні кроки в розумінні та перемозі над природою. Говорити про життя після смерті здається чимось атовістичним і належить скоріше до забобонів минулого, ніж до нашого реалістичного сьогодення. Тому люди, які відчули щось, що лежить поза наукою, піддаються висміюванню. Знаючи про це, ті, хто пережили подібний досвід, Неохоче діляться про це відкрито. Я переконаний, що величезна маса матеріалу лежить прихованою в пам'яті людей, які мали подібний досвід, але вони з остраху бути оголошеними божевільними або фантазерами нікому не розповідали про це нікому, окрім одного двох близьких друзів або родичів. Крім того, суспільний обскурантизм щодо подій, пов'язаних із передсмертним досвідом начебто заздалегідь виключає такі феномени зі сфери психологічних досліджень. Багато чого з того, що ми бачимо і чуємо щодня, не фіксується нашою свідомістю. Якщо ж наша свідомість привертається до чого-небудь через драматичність ситуації, ми, як правило, згадуємо про це пізніше. Багато хто, мабуть, знайомий з тим, що коли дізнається значення якогось нового слова – то протягом кількох наступних днів це слово трапляється йому постійно. Пояснюється це зазвичай тим, що це слово стали частіше вимовляти навколо нас, або воно чомусь стало нам частіше траплятися. Причина, скоріше, полягає в тому, що раніше це слово в навколишньому середовищі теж було присутнє. Але оскільки ми не розуміли цього значення, то наша свідомість просто пропускала його, не помічаючи. Те ж саме сталося на одній моїй недавній лекції. Було оголошено дискусію, і перше запитання поставив один лікар. Він запитав, «Я довгий час працював у медицині. Якщо те, про що ви говорите, відбувається так часто, то чому я про це ніколи не чув?» Знаючи про те, що в аудиторії обов'язково знайдеться хто-небудь, хто знає про один або кілька з таких випадків, я одразу ж звернувся із запитанням до аудиторії. Чи чув хто-небудь ще про щось подібне? У цей момент дружина цього лікаря підняла руку і розповіла про один випадок, який був дуже схожий на те, про що йшлося на лекції. Сталося це з близьким другом цього подружжя, щоб навести інший приклад. Я розповім про одного лікаря, який вперше дізнався про подібні речі, Прочитавши статті в старих газетах, згаданих мною на лекції, наступного дня до нього несподівано приходить пацієнт і розповідає випадок, вельми подібний до того, про що він читав. Лікар встановив, що цей пацієнт нічого не знав про мої дослідження. Справді, пацієнт